коли бувало піднімеш у повітря стареньку машину за будь-якої погоди і летиш над полями навмання, вже покінчено. Робота в Канаді добре загартувала його. Не дивно, що він закінчив своє льотне життя над пустелею Червоного моря, літаючи на Фейерчальді нафтоекспортної компанії «Текс Єгипту», яка мала право на розвідку нафти по всьому,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 Завжди була всіяна великими шматками білого корала, гострими по краях, мов бритва. І коли б не низький центр ваги Фаерчальда, він не раз перекинувся б від проколу камери. Але й це все було вже в минулому. Компанія «Текс Єгипто» Відмовилась від дорогих спроб знайти велике нафтове родовище, що давало б такі ж прибутки, як і Арама в Саудівській Аравії, а Ферчальд перетворився в жалюгідну руїну і стояв у одному з єгипетських ангарів, критий товстим шаром пилу, весь посічений знизу довгими надрізами з пошарпаними тросами, а мотор і прилади годилися хіба що в брухт.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 Він обіцяв приїхати до неї ще весною, але знав, що не зробить цього, так само, як знав і те, що не знайде в свої роки льотної роботи, особливо такої, до якої він звик. Не знайде її навіть в Канаді. В тих краях пропозиція перевершувала попит і тоді, коли йшлося про людей досвідчених. Фермери Саскачевана самі вчилися літати на своїх,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 Абен більше і більше жалкував, що взяв його, і сумовито поглядав на величезну мертву пустелю у Червоного моря, потра розстилалася під крилом літака. Суцільну смугу на тисячу миль, якою відокремлювалися ніжно розмиті акварельні фарби суходолу від бляклої зелені моря. Все було нерухоме і мертве. Сонце випалювало тут усе живе,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 і почав дивитись поверх опущеного носа машини на вузьку смугу білого піску вздовж затоки, схожої на коржа, кинутого у цю прибережну пустку. Батько вів літак прямо туди. — А як ти знаєш, звідки віє вітер? — запитав хлопчик. — По хвилях, по хмаринці. Чуттям — Чуттям, — крикнув йому Бен. Але він уже і сам не знав, чим керується,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 Голос його зразу ставав сумним. Він неперед чекав різкої відповіді. Тепер хлопчик уже й не пробував розмовляти. І мовчки виконував те, що йому наказували. Він уважно спостерігав, як батько готує свій акваланг і кіноапарат для підводних зйомок, збираючись опуститися в напрочут прозору воду, щоб знімати акул. «Глядиш, не підходь до води!» – наказав батько.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 Джуанна, можливо, зуміє пробудити в собі хоч якусь цікавість до дитини. Поки що дружина не виявляла ніякої цікавості, а минуло вже три місяці відтоді, як вона поїхала додому. Затягни на мені цей ремень, звелів він Деві. На спині в нього був важкий акваланг. З двома його 20 кілограмовими циліндрами із стисненим повітрям він зможе пробути більше години на глибині тридцять футів.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 Та добре його роздивитись, Але запах, що йшов від літака, Знов запаморочив йому голову. Хлопець виліз і облив водою пісок, Де лежала їжа, А потім сів і став дивитись, Чи не з'являться акули, Яких знімав його батько. Під водою нічого не було видно, І в розпеченій тиші залишився сам один, Про що він не жалкував,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 «Ти ще тут!» – сказав Бен тихенько. Риба була чотири фути завдовжки, а важила один бог знає скільки. Вона поглядала на Бена із своєї схованки, як і минулого разу, тиждень тому. Жила вона тут, мабуть, не менше ста років. Пляснувши у неї перед мордою ластами, Бен примусив її податися назад і зробив добрий кадр з панорами,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 Льотчик у свій час допоміг їм, коли вони прийшли просити консультації щодо польотів у пустелі на маленьких літаках. Від'їжджаючи, вони відплатили послугу, повідомивши про нього телевізійну компанію в Нью-Йорку. Йому дали на прокат апаратуру, а він найняв маленький остер у єгипетській льотній школі. Бену треба було швидко заробити гроші, і от з'явилась така можливість.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 і маленької квартирки в Каїрі, де вони жили у трьох. Але цей політ був останній. Телевізійна компанія повідомила, що запасу знятої плівки у неї вистачить надовго, тому його робота закінчувалась, і не було більше причин лишатись в Єгипті. Бен тепер уже напевне одвезе хлопчика до матері, а потім пошукає роботу в Канаді.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 «Відкрив банку персиків». Банка персиків не може вгамувати спрагу в таку суху південну спеку. Але вибору в них не було. Попоївши, Бен ліг, дбайливо прикривши апаратуру вологим рушником. Він глянув михцем на деві і, переконавшись, що хлопчик нехворий і сидить у затінку, швидко заснув.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 подумав Бен, занурюючись у воду разом із Принадою з конини. Принадою він поклав на добре освітлену коралову гілку, а камеру встановив на виступі. Потім він міцно прив'язав м'ясо телефонним дротом до корала, щоб акулам важче було його відірвати. Закінчивши цю справу,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 Бен глянув на камеру і пересвідчився, що плівка кінчилась. Підвівши очі, він побачив, що ворожена, настроєна акула кішка пливе просто на нього. Геть, геть! – загорлав Бен у трубку. Тішка на ходу повернулася на бік, і Бен зрозумів, що вона зараз кинеться на нього. Тільки в цю мить він помітив, що руки і груди в нього вимазані кров'ю від тінського м'яса. Бен прокляв свою необережність, але докоряти собі було безглуздо і пізно, і він почав відбиватися від акули кіноапаратно. Кішка випередила його, і камера тільки злегка ковзнула по ній. Бокові різці з розмаху схопили праву руку Бена, ледве не зачепивши грудей, і пройшли крізь його руку, наче бритва. Від страху і болю Бен почав розмахувати руками.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 Знайдуть. Деві? сказав він рішуче, ледве володіючи недоладними думками. Слухай но, ну. візьми мою сорочку, розірви і перев'яжи мені праву руку. Чуєш? Чую, міцно обв'яжи мені ліву руку вище ран, щоб зупинити кров. Потім якось прив'яжи кість до плеча. Так міцно, як тільки зможеш. Зрозумів, Перев'яжи обидві руки. Зрозумів. Перев'яжи дуже міцно. Спочатку праву руку, але закрий рану. Зрозумів. Ти зрозумів. Бен не почув відповіді, тому що знову знепритомнів. Цього разу він був без пам'яті довше і опам'ятався тоді, коли хлопчик перев'язував йому ліву руку. Серйозне. Напружене, бліде личко сина скривилося від жаху, але він з відчайдушною мужністю старався виконати своє завдання. «Це ти, Деві», – сказав Бен, чуючи сам, як невиразно вимовляє слова. «Послухай, хлопчику», – говорив він через силу, – «я тобі повинен сказати все одразу».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 «Так уже сталося. Не серце, коли я на тебе гримну. Тут уже недообраз. На це не треба зважати». Зрозумів, зрозумів. Деві перев'язував ліву руку і не слухав його. «Молодець!» Бен хотів підбадьорити дитину, але це в нього якось не виходило. Він ще не знав, як підійти до хлопчика, але розумів, що це необхідно. Десятирічна дитина –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 він подивився на свої вимазані в кров руки і позеленів. Якщо можеш хоч трохи підвести голову, я витягну один ремінь. Я його розстебнув. Гаразд, постараюсь. Бен трошки підвів голову і сам здивувався, як важко йому навіть поворухнутися. Спроба ворухнути шиєю знесилила його, і він знепритомнів. Цього разу.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 «Тепер тягни мене до літака», – ледь чутно промовив Бен. «Ти тягни, а я буду відштовхуватись п'ятами. На поштовхи не звертай уваги. Головне – швидше дістатися туди». «Як же ти зможеш вести літак?» – запитав його зверху Деві. Бен заплющив очі. Він хотів уявити собі, що переживає зараз син».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 Я можу літати на а оправити коліньми. «Давай, тягни!» Він подивився на небо і помітив, що вже пізно, і здіймається вітер. Це допоможе літаку злетіти, якщо, звичайно, вони заміють вирилити проти вітру. Але вітер буде зустрічний до самого Каїра, а пального обмаль. Бен надіявся всім серцем, що не подме «хам син», осліплюючий вітер пустелі. Він мав бути обачнішим, запастись прогнозом погоди на тривалий час. Ось що буває, коли стаєш повітряним візником. Або ти надто обережний, або дієш на вумання. Цього разу, що траплялося з ним нечасто, Бен був необережним від початку до самого кінця.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 ні ногою, ні навіть пальцем Якщо в нього ще лишилися пальці Деві самому доведеться підняти літак повітря Вести його і посадити на землю Тепер, сказав Бен Ледве ворушичи в роті пересохлим язиком Треба навалити каміння біля дверця літака. Передихнувши, він казав далі Якщо навалити високо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 Хлопчик підозріло глянув на батька, але тут же з великим завзяттям узявся знову за каміння. Коли Деві пробував піднімати надто важкі брили, Бен казав йому, щоб він не напружувався. У житті можна зробити все, що завгодно, Деві, промовив він кволим голосом. Якщо не надіришся, не надривайся. Він не пам'ятав, щоб раніше давав синові такі поради. Так, але ж скоро вже смеркне, сказав Деві, коли скінчив роботу. Смеркне? розплючив очі Бен. Було незрозуміло, чи то він задрімав, чи знову знепритомнів. Це не присмерк. Це віє хамсин. Ми не зможемо летіти, сказав хлопчик. Ти не зумієш вести літак? Краще й не пробувати. А, заперечив Бен.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 Взявся тягнути його А Бен відштовхувався Доки не опинився на саморобних східцях Скоралової брили біля дверцят Тепер лишалося найважче Але відпочивати не було часу Обвяжи мені груди рушником Лізь у літак і тягни А я буду відштовхуватись ногами Ех, коли б він міг рухати ногами Видно, щось сталося у нього з хребтом він тепер був майже певен, що кінцем кінець усе-таки помре. А головне – вижити до Каїра і показати хлопцеві, як посадити літак. Цього буде досить. Тільки на це він надіявся. Це була його найдальша мета. І ця надія допомогла йому забратися в літак. Він вповз у кабіну, зігнувшись, напівсидячи, майже непритомний.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 але старався зберігати останню нитку свідомості. Він чіплявся за неї, адже це було єдине, що лишалося в нього для врятування сина. Бен не пам'ятав, коли він плакав, але тепер зненацька відчув на очах безпричинні сльози. Ні, він не думає здаватись. Ні за що. Розклеївся твій батько. Ага, сказав Бен, і навіть відчув,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 а коли мотор заведеться, потягни важіль ще трохи. Стій! Коли мотор заведеться, постав ногу на ліву педаль. Увімкни мотор до краю і розвернися проти вітру. Чуєш? Це я можу, сказав хлопець. І Бену здалося, що він почув у його голосі різку нотку нетерпіння, яка нагадувала чимось його власний голос. Здорово дме вітер, додав хлопець. «Надто сильно! Мені це не подобається!» «Коли будеш вирулювати проти вітру, подай уперед ручку! Починай! Запускай мотор!» Бен відчув, що Деві перехилився через нього і ввімкнув стартер. Потім чхнув мотор, тільки б не надто сильно пересував ручку, доки не заведеться мотор. «Заробив! Їй Богу, заробив!» – подумав Бен коли мотор почав працювати. Він кивнув, і в голові одразу ж запаморчилось від напруження. Бен зрозумів, що хлопчик дає газ і намагається розвернути літак, а потім його всього, наче поглинув якийсь нестерпний шум. Він відчув поштовхи, спробував підняти руки, але не зміг, і опам'ятався від надто сильного ревіння мотора. «Зменшуй газ!» – закричав він, якомога голосніше. Добре, але вітер не дає мені розвернутись. Ми стали проти вітру. Ти повернув проти вітру. Так, але вітер нас перекине. Бен відчув, що літак розгодується в усі боки, хотів виглянути, але поле зору було таке мале, що йому доводилось цілком покладатися на сина. Відпусти ручне гальмо, сказав Бен.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 У повільний хід І держи прямо Держи її проти вітру Не бери на себе ручки, доки я не скажу Ну, не бійся вітру Він чув, що мотор реве дужче він додавав газу Відчував поштовхи Огойдування машини, яка прокладала собі дорогу в піску Потім літак почав ковзати, підхоплений вітром Але Бен дочекався, доки поштовхи стали слабіші І знову утратив свідомість. «Не смій!» – почув він здалеку. Бен опам'ятався. Вони ще не відірвались від землі. Хлопець слухняно тримав ручку і не тягнув її до себе. Вони ледве-ледве перевалили через дюни. І Бен зрозумів, що хлопцеві потрібно було багато мужності, щоб не смикнути від страху ручку. Різкий подув вітру, впевнено підхопив літак – але потім він провалився в яму, і Бену стало дуже погано. «Піднімись на три тисячі футів. Там буде спокійніше!» – крикнув він. Йому треба було витлумачити синові все це до відльоту, адже Деві тепер важко буде його почути. Ще одна дурниця. Не можна втрачати розуму і весь час робити дурниці. «Три тисячі футів!» – крикнув він. — Три! — Куди летіти? — запитав Деві. — Спершу піднімись вище. вище! — вище! — кричав Бен, боячись, що бовтанка знову налякає хлопця. По тому, як гув мотор, можна було догадатися, що він працює з перенавантаженням, і що ніс літака трохи задертий. Але вітер їх підтримає, і цього вистачить на декілька хвилин.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 Здавалося, голос його був надто слабкий, щоб Деві міг почути. Але той почув. Хороший хлопець, подумав Бен. Він усе чує. По компасу триста сорок, закричав Деві. Компас містився вгорі, і в дзеркало рефлектора було видно тільки сидіння пілота. От і добре, добре, правильно. Тепер іди вздовж берега,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 Помітивши трохи випнуті вперед зуби дереві, той болісно вискалив їх, надриваючись від напруги, але він порається, втомлено і примирливо закінчив Бен. Здавалося, це був останній підсумок всього його життя. Бен провалився в безодню, за край якої він так довго чіплявся заради хлопця, і, провалюючись, усе глибше і глибше.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 Він не знав, що робити. Ні, йому не хотілося знижуватись у такий вітер. Не хотілося, щоб літак знову кидало в усі боки. Тоді літак не слухатиметься. Деві не зможе вести його попрямій і вирівняти біля землі. Може, батько вже помер? Він оглянувся і помітив, той дихає уривчасто і рідко. Сльози, що, як думав Деві,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 Пасажирські літаки. Питання і поштовхи літака обірвали слова хлопці. Здавалося, потоком повітря їх підносить вгору на сотню футів, щоб потім жбурнути вниз у нестримному падінні на добрих дві сотні футів. Крила літака судорожно розгойдувалася то в один, то в другий бік. «Не спускай очей з аеродрому!» – крикнув Бен крізь напад болю. Стеж за ним, не спускає з очей. Йому довелося крикнути це двічі, перш ніж хлопець розчув. Він тихенько говорив про себе. «Богоради, Деві, тепер ти повинен чути все, що я кажу». «Літак не хоче йти донизу», – сказав Деві. Очі його розширились і, здавалося, займали тепер усе обличчя. «Вимкне мотор». «Вимкнуй?» Але нічого не виходить. Не можу опустити ручку. Потягни ручку трімера, звелів Бен, підвівши голову вгору, де була ручка. Він згадав і про закрилки, але хлопцеві ні за що не вдасться їх зрушити. Доведеться обійтись без них. Деві мусив підвестися, щоб дотягнутись до ручки на колесі і подати її вперед. Місля така опустився, і машина перейшла в піке. Вимкни мотор!» наказав Бен. Деві вимкнув газ, вимкнув суміш, і вітер з силою підкидав літак то вгору, то вниз. «Стеж за аеродромом! Роби над ним коло!» сказав Бен, і почав збирати всі сили для того останнього напруження, яке чекало на нього. «Тепер йому треба сісти, випростатись» і стежити через вітрову шибку за наближенням землі. Настала вирішальна хвилина. Підняти літак у повітря і вести його не так важко, а посадити на землю – оце завдання. «Там три великі літаки!» – кричав Девід. «Один, здається, стартує!» «Бережись, зверни в бік!» Гукнув Бен. Це була досить нікчемна порада. Але потім, дюйм за дюймом, Бен підводився йому допомагало те, що ніс літака був опущений. Привалившись до тремтячих дверцят і впираючись у них плечем і головою, він з великим напруженням посувався вгору. Бен зосередив на цьому всі свої сили. Нарешті голова його опинилася так високо що він міг упертись нею в дошку управління. Наскільки міг, він підвів голову і побачив, як наближається земля. «Молодець!» – закричав Бен з синою. Бен тремтів і обливався потом. Він почував, що від усього тіла залишилась живою тільки голова. Рук і ніг більше не було. Левіше наказував він. Давай ручку вперед Нагни її вліво Гни ще Добре, все в порядку, Деві Ти зможеш Вліво Натисни ручку вниз Я вріжуся в літак Бену видно було великий літак До літака лишилося не більше п'ятисот футів І вони йшли прямо на нього Вже майже стемніло Курява висіла над землею, наче море але за великим чотиримоторним літаком виднілася смуга чистого повітря Отже, мотори запущені на повну потужність Якщо він стартував, а не перевіряв мотори Все буде гаразд Не можна сідати за льотною доріжкою Там ґрунт надто нерівний. Бен заплющив очі Стартує! Бен з зусиллям розплющив очі І кинув погляд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 Бен усе-таки втратив самовладання. Його огорнув страх. Ним оволоділа смерть. І він не міг більше ні говорити, ні кричати, ні плакати. Бен привелився до дошки. В очах його був страх за себе. Страх перед цим останнім запоморочливим падінням на землю, коли чорна злітна доріжка насувається на тебе в хмарі пороху. Він намагався крикнути «Пора! Пора! Пора!» Але страх був надто великий. В останню смертну нить, яка знову кидала його в забуття, Бен відчув, як ніс літака трохи піднявся, почувся гуркіт ще на заглушеного мотора, літак, ударившись об землю колесами, ніяко підскочив у повітря, а потім настало настерпне чекання. Та ось...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 Він раптово зрозумів, що виживе. Він так боявся помирати і ще зовсім не хотів здаватися.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 А здатність відроджувати розірвані тканини, здавалося, була дана льотчикові самою природою. На все це потрібен був час. Але що означав час для життя, яке висіло на волосинці? Однаково Бен нічого не відчував, крім припливів і відпливів болю та рідких проблисків свідомості. «Вся справа в адреналіні!» Розкотисти сміявся кучерявий лікар-єгиптянин. — А ви його виробляєте, як атомну енергію? Здавалося, все було гаразд. А проте Бен таки втратив ліву руку. — Дивно, — думав він. — Я міг би поклястися, що більше дісталося правій руці. Довелося перебороти і параліч, що його кучерявий цілитель уперто називав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 Льотчика. А крім усього, був ще хлопчик Він живий і здоровий, повідомив лікар Обійшлося навіть без шоку Кучерявий єгиптянин кидав дотепні жарти чудовою англійською мовою Він куди рухливіший за вас Отже, з Деві все було гаразд Навіть літак оцілів Усе було дуже добре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 Але справа була не в тому, що розглядів Бен. Важливо було дізнатись, чи зумів хлопець щонебудь побачити в своєму батькові. «Ну як, Деві?» Несміливо спитав він сина. «Здорово було?» А Деві кивнув. Бен знав. Хлопчина зовсім не думає, що було здорово. Але настане час, і він зрозуміє. Колись...